Mi su povjelovali sveti bocima da je svaka riječ gospodnja istinita, da je svaka zapovijest Božja važna i sveta i životvorna i da nam se zapovijesti daju ne na bilo koji način i ne preko bilo koga, nego kroz crpu Božju, jer jedno je dati zapovijest braća i sestra, Jedno je izgovoriti riječ Božju, riječ Božju mogu i sektaši da izgovaraju, riječ Božju mogu i eretici da zbora, ali silu da se ona razumije, silu da se po njoj živi, silu da se ona u usvoji, može da da samo crkva Božja, crkva sveta, crkva pravoslavna. Lako je citirati, braći i sese Bog, To mogu i papagaji. A silu da se živi po njegove volji može samo crkva da da. Zato su sveti oci, sveti apuslovi govorili, kome crkva nije majka, tome Bog. Ne može biti otac. Ne može da se živi po volji očevo izan crkva. Zato, braći i sestre, Dobro smo radili, ako smo radili što smo ušli u post. što smo polako i strpljivo, blago, neurotični išli ovim nedeljama ovom stazom velikog postnog perioda, učestvali kogo smo mogli na svetim bogovim služenjima, trudili se da budemo bolji, da odbacimo od sebe ono što nam po prirodi ne pripada. Mislimo na strast i poroke, loša stramljenja, tijela i duha. I evo došli smo do kapi velike nedelje, strasne nedelje. Mnogo je važno što smo poslušali, ako smo poslušali našu svetu crkvu, da uđemo post upravo zbog ove nedelje, braće i sestri. Zašto? Zato što dobar dio našeg naroda, mislimo na narod Boži, ima dosta izroda, mnogo izroda. Ima mnogo izdajica, mnogo juda, mnogo džavola, braća i sestra, onih koji se protiv Boga bore. Ali ostavimo sad tu mračnu stranu, nego mnogi od onih pokušavaju dođu da u prostor svjetlosti crkve Božije, jer crkva je svjetlost, stubi trđava istine, nosivac svjetlosti i davavac svjetlosti, mnogi od onih koji pokušavaju, izgovaraju e, strašne riječi, da, na primjer, poste veliki petak. Da znaju što govore, sigurno je da ni taj dan ne bi istakli kao onaj koji oni poste. I tome ne osuđamo, braću i sestre. I ovo što smo mi ispostili, to kad se bude na sitos, sijavo prosijal, ovo i ognjim ispiti, i ovo ćemo išto da ostane od ovog našeg posta. Nadam se doće. Ali treba sražiti, treba se priispitivati. Ali govorimo o toj deformaciji, gdje ljudi ističu jedan dan u toku čita velikoposno perioda kao dan koji postoje. I što je najgore, misleći da dobro čine. Ne da nije dovoljno, braćo i sest, nego je potpuno naopako takvo mišljenje, takvo pošćenje. Čak i oni koji su za post vezani samo uzdržanjem od hrane, ne pratioći onaj razvoj kroz ritam duhovni ritam crkve kroz sve one nedelje koje su nam bile isticane od onih pripremnih nedelja u mitaru i fariseju u bludnom sinu, strašnom sudu pa preko prve nedelje pobjede pravosvara sveto Bigoria Palame krsto poklone Jovana olestičnika Marije Egipćanke Evo do ove svjetne nedelje, sve te nedelje nas pripremaju, braća i svesi, pa i ono između njih, veliko poslana bogosloženja, veliko povečerje, liturgije predsvećenih darova, veliko poslana molitve svetove Jefrema Sirina i sigurno trud izvan crkve da živimo evanđelski čitanje riječi Bože, čitanje otečkih spisa Sve nas to, braći se sese, pripremalo, pripremalo, pripremalo i evo došao trenutak. Špic. Danas se pozavršao, jučer se pozavršio. Ulazim u strasnu nedelju. To, braći i sese, nije zadnja nedelja, kako je, nažalost, mnogi hoće nazvati. Da postim zadnju nedelju. Ova nedelja nije posna, braći i sese. Ovo je strasna sedmica. Ovo je špic godišnjeg ciklujsa. Ne posti se u njoj, braću i sest. U njoj se nešto drugo dešava. I velika je tragedija ostati u misli da, da ona postaje i mi sad postimo, a strašne stvari se dešavaju. Nismo spremni, braću i sest. A nespremni danas, nećemo ni na dan vas biti spremni. I zato je broj Oni koji zaista odgovaraju na Hristos voskese, vaistenu voskese, mnogo manje, braćo sve s nego što mi to možemo i da prepostaviti. Oni koji srcem odgovaraju, oni mogu da odgovore iz grobova, kao što su odgovarali naši sveti oci, kao što je odgovorilo preko stotinu otaca svetih Kijelo-Pečarske lavre, koji su iz grobova, odnosno iz kivota, svi u glasu odgovorili onom jeru monahu Kijelo-Pečarskog manasira Vasili, kad je kadio, pa i pozdravio na dan pashe, Hristos voskreselci bratije, a oni grunuli jednim glasom. Možemo samo da potpostavimo kakve je to sene dolje u pećinama. Vajsinu, Voskresu. Tako odgovaraju braći i sestri. Oni koji su u silu vaskresenja doživjeli srcem. A ako je doživimo srcem, to srce braći i sestri ne može više da umre. Ono je tim signalom projavljeno da je već vaskresno. A ova nedelja, kao, kao jedna druga, daje mogućnost da se zaista doživi sile vaskresenja. Evo danas Svečani uve za Gospodu u Jerusalim, treba da znamo, braći i sestri, da Gospod uzmimo, prepostavimo da smo već jednom povjerovali da nije običan čovjek. Šta nam sve nije dao? Na koje načine ukazao da je zaista Bog? Ako nam nije dovoljno nešto drugo uzmimo onda vas Vaskrsenje. Vjeruješ li sad da je on Bog, da je Bogo čovjeka? Evo, digao ga je četvrti dan iz groba. Ako tu nisi povjerovao, onda tu se putevi, braći i sestre razilazi. Ko ne povjeruju gospoda, posle Lazare u glaske se, on nema što za njim da ulazi u Jerusaliju. Obluka će se, svratit će tamo na kafu, neku kafanu, kupit će dnevnu štambu. Sješće da pojedan je po brzu hrana, gospod ulazi u Jerusalim, on da se na neku terasu, malo da se odmori. Strašna katastrofa. Zato što nije povjerovao da je Bog. A odbraćuje se sve ulazi u Jerusalim, vjerovali ili ne, zbog nas. Zbog nas. Zbog nas koji živimo ovdje u ovom gradu, u ovom vremenu. I zbog svih oni koji žive u svim gradovima, u svim vremenima. Tako da je praznik cvijeti i svaki praznik, gospodin, direktno povezan sa svakim od nas. Vjerovali mi u to ili ne vjerovali. Jako ako povjerujemo, braće E, onda je to već druga situacija Bog zbog mene iz ljubavi prema mene to je braćo i sese veliko, to veliki dan pri tome obratimo pažnju nemojmo nemoj večeras da opteretimo jer ovi dani su intenzivni duža su bogosluženja nedelja koja je pred nama je i tekako intenzivna osavimo malo snage, mada daće gospod onima koji hoće, neće hvaliti, ali ipak ne optaretimo i ovo večer dužinom i izlaganjem, osavimo to za dane koji doleze, e, samo primijetimo jedno, da se večeres braće i sestre e, uolivaju sva proročka predviđanja, svi proroci su se, evo večeres, Ispunili, polako se ulivaju. I ono što su oni govorili, mi ćemo od sutra gledati. Strasnoj sedmici, pogotovo od velike srede, gledat svojim očima ono što proroci ne vidješe, a voljeli bi da su vidjeli ono čega smo se mi udostojili. Da gledamo gospoda i da ga pratimo do groba braća i sestre, daga i vaskrsloga dočekamo, pa od Boga i čoveka. To sve od današnjeg dana počinje. Zgušnjala se period, zgušnjala se vrijeme, braće i sestre, vječnost je u izu, mislimo, obezbijedjena vječnost. Vječnost Bogom obezbijedjena, a čovjeku povraćena I dariva na njegovim tridnevnim vaskresenjem. Pa onda i vaznesenjem i pedesetnicom silovskom svatog duha. Gospod nam ovim, ovom nedeljom, ovim stradenjem obezbije braće i sestre neslučene davo. Strada, da bi smo mi, mogli da se isciljimo, braćo i sestre, ranjavam biva da bi naše rane zarasile. Smrti se predaje da bi nas oteo iz zada, iščelju se smrti i da bi džovovu jednom i zauvijek zube skršio. Da bi smrt satro i nama proputio put u nebesko carstvo. Zato budimo pažljivi, braće i sese, pod danas, budimo pažljivi čitavu ovu strastnu sedmiću, dolazimo u sve te hramove, ispratimo sve službe, pogotovo od velike srijede do naslesenja. Pratimo to sa pažnjom, ponavljam, pratimo onoga koji sve što radi, radi zbog čovjeka, braće i sese, sve što radi, Radi zbog svakog od nas lične. Nemojmo biti posmatrači nekih događaja koji su lijepi, pobožni, uzvišeni, ali nas se ne tiču. Jer to nije dobra perspektiva, braće i sestre, i neće dobro da vodi i dobro da donese. Posmatrajmo ga kao onoga ko nas zna, ko nas poznaje, ko nas je stvorio, braće i sestre, ko nas je i posle pada opet sazdao u svetom krštenju, ko hoće i nas koji smo svi posle krštenja, nejednom njega odrekli grijehom, ne nejednom pljunuli na njega, ne nejednom bigli rukom na njega i, i bez obzira na sveto hoće da nam pomogne, hoće da nam oprosti, hoće da nas očisti, hoće da nas podigne, hoće nas raskrsne, hoće da nas spasa. Na način koji ćemo vidjeti upravo u toku Strasne sedmice. Zato tražimo od Gospoda blavoda do Duha Svetoga da pomogne našem umnom vidu da pratimo s umnom pažnjom događaje koji slijede, a koji se odigraše radi nas, ljudi, i radi našega spasenja. Amen.